Aquest dictamen és per la proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del pla parcial dels plans de la sala, concretament amb una parcel·la, la parcel·la número 4, amb disposició. La situació respecte al planejament, ja s'ha dit en el dictamen, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió el 21 de gener, va declarar vigent l'organització d'aquest polígon i en aquest... En aquesta aprovació, l'article 8 del Pla Parcial sobre modificacions d'aquest mateix disposa a l'articulat de les modificacions. S'ha fet un informe dels tècnics de l'Ajuntament respecte a si suposava aquesta modificació algun dels paràmetres d'aquest articulat i, en principi, l'estudi és favorable. En aquesta memòria d'aquest projecte hi ha una justificació de la conveniència per la parcel·la número 4, uns criteris de justificació urbanística de la, modi... de la modificació proposada amb una possibilitat de compartimentació, vol dir que la mateixa nau que es pot construir sense cap modificació de cap paràmetre al respecte, es puguin fer diferents compartimentacions i diferents activitats amb un espai que sigui de 500 metres quadrats, que en l'actualitat suposaven uns 2.000 metres quadrats. Actualment ja tenim una parcel·la número 5, que es va provar amb la aprovació d'aquest sector en la qual ja es pot efectuar i s'està efectuant i només es, eh, es demanava en aquesta parcel·la, en la número 4, poder fer el mateix. En l'informe recull les possibilitats de compartimentació amb els mateix eh, paràmetres amb la que afectava la parcel·la número 5 de superfície mínima establerta en 500 metres quadrats. Feta l'informe, amb la situació, es fa l'aprovació inicial des de la Junta de Govern i portat al ple en aquesta sessió i només cal dir que és la petició per part de la persona que ens ha sol·licitat aquesta, aquesta aprovació provisional d'aquest pla parcial respecte a una modificació només d'una compartimentació que no afectarà ni els espais comuns, no hi haurà espais comuns i es poden ocupar ni per vehicles, ni per aparcaments, o sigui, hi ha tota una sèrie d'exigències en les quals ja estava contemplada la parcel·la número 5 i que afectaria, en aquest cas, segons la petició, a la parcel·la número 4. No es fa cap modificació dels paràmetres, torno a repetir, simplement és poguer fer diferents activitats per compartimentació i per cada activitat tramitar el seu corresponent expedient. Dit això, només és que el el ple consideri aprovar aquest punt de modificació de pla parcial. Gràcies. Tens alguna intervenció, Sr. Josa? Sí, bueno, jo volia intervenir sobre aquest tema. Ehm, nosaltres eh l'hem debatut molt aquest tema perquè ens sembla un tema però important perquè sembla ser que ve una empresa de fora a donar feina a aquí al poble i això vista aixins sembla tot molt maco i i per altra banda no és que estem en contra que vinguin empreses a a, a donar ocupació. La única cosa que aquí, pues doncs, bueno, nosaltres entenem que això és una operació empresarial, com ni han tantes operacions empresarials, o sig, quan tu parles de la parcella número 5 en part, suposo que aquí devien venir tres o quatre persones i van dir i van, entre aquestes quatre persones es van posar d'acord a fer aquestes parcel·lacions, no? O com es va parcel·lar això? Això ja, està, ja, ja té propietaris o...? Aquesta parcel·la, el número 5, l'aprovació urbanística que es va aprovar per, per urbanisme del, del, del polígon eh, dels fans de la sala, ja contempla la possibilitat que ens demana i ens sol·licita aquesta empresa que es vol instaurar a la parcel·la número 4. Vull dir que no estem cometent cap greuja respecte uns als altres, sinó sí. que és un mateix propietari que tingui l'oportunitat perquè no es canvien els paràmetres de construcció, sinó que el que es canvia és la possibilitat de compartimentar dintre de la mateixa superfície en superfícies més petites i diferents activitats. I per cada activitat una llicència que Això també és una recaptació per part de l'Ajuntament perquè, evidentment, amb una sola llicència d'activitats hi ha una taxa mínima i una taxa variable segons els metres quadrats. Els metres quadrats segueixen sent els mateixos, però les taxes mínimes en cada una de les parcel·les també sumen. Aquí nosaltres, eh, com a Ajuntament, doncs, eh, és per donar una dada més de l'aportació econòmica que també suposaria la possibilitat de que hi haguessin diferents activitats en una mateixa parcel·la tenint en compte que ja s'està efectuant en una altra parcel·la, que és la número 5, i que ja es va notificar i es, i es va aprovar amb l'aprovació definitiva d'aquest pla, pla general. Bé, bueno, eh, la realitat és que ve una empresa i aquesta empresa, per lo que sembla, té una sèrie de, de, de, de petites empreses que, que són... Sub, que amb aquesta operació el que vol que siguin subcontratades de l'empresa matriu. Bé, això ja, aviam, nosaltres no votarem en contra, però tampoc votarem a favor, ens abstindrem, eh, perquè hi ha coses que queden una mica en l'aire. Aviam, no tot, tot val que vingui un a sa i que digui que dóna feina. Per tant, quan ens oposem, després hi ha aquests debats que es creen entre les diferents forces polítiques que diu és que està en contra de que doni feina, no és això. Jo crec que, que aquí hi ha dubtes, que no estan escrites en el expedient, que haurien d'estar escrites. El dubte és que ve una empresa que ja subcontrata empreses, que aquesta parcel·la lo que fa aquesta operació és vendre, amb aquestes petites empreses li ven una part de, dels 500 metres, faran departaments de 500 metres, no? que pot venir una empresa matriu i poden venir 10 empreses subcontratades. No? l'empresa matriu quin és el dubte que tenim la, les operacions empresariales són molt diverses és cert que, bueno, i que el mercat permet fer molts jocs i molts negocis les empreses eh, efectivament van a fer negoci no són empreses de i no són empreses que van a competir en el mercat i aquest, aquesta empresa és una empresa de, de què és l'empresa que ve és de l'àmpara la... bueno, és de l'àmpara làmpares o llum. Llavors, és un mercat molt competitiu, sobretot del mercat xinès, perquè els xinus fan llum per un tubo, o sigui que... i els fan a molt bon preu. Per tant, és un mercat molt competitiu. Llavors, aquesta empresa estava a Terrassa i ara s'ubicarà aquí amb unes condicions que són aquestes. Les empreses que tenia disseminada, jo les tinc totes en la mateixa parcel·la i em fan un treball de, sub... de subcontratació. Però, clar, els dubtes que hi han és que a nivell de saient, a nivell d'ajuntament, Aviam, hauríem de fer alguna cosa més sobre aquests temes. És, quants treballadors de Seyent treballaran en aquestes empreses? Quants? No està clar, perquè l'empresa pot venir i dir que treballaran tants, però escrit d'ella no, no hi ha cap... Aviam, possiblement això no obliga l'empresa, però eh, l'Ajuntament ha de negociar amb l'empresa i ha de dir escolta, nosaltres tenim aquests criteris de les empreses que venen al poble a vegada. No és intervencionisme, això, perquè a vegades les empreses sempre aleguen que són, aquests partits d'esquerra són molt intervencionistes, perquè ens posen moltes condicions. Va, a les empreses, ells també, com que el mercat aquest neoliberal jo vull fer el que em doni la gana i la meva llibertat individual està per sobre de tot, tampoc s'ha de permetre així. Vull dir que no sabem quals treballadors vindran d'aquesta empresa matriu. No sabem quan treballadors podrà acollir aquesta empresa de seient, perquè clar, aquí li estem donant unes facilitats a aquesta empresa i estem fent una modificació de les parcel·les. Per tant, jo crec que també haurien, l'empresa hauria dit mira, aquest treballador tal, els tinc de negociar, hi ha, una, hi ha una mobilitat geogràfica, molts no vindran, tinc 160, contractaré aquí gent en aquestes petites empreses, no el contractaré. Clar, això amb una mica escrit hauria de quedar perquè aquesta empresa potser compra això, li donem aquestes facilitats, i si no hi has res una mica lligat, es poden trobar que després sigui una altra cosa, diferent del que està plantejant. Que jo no ho no puc afirmar perquè això no se sap, però sí que hi han dubtes. Llavors, què avui dir això? Que com a mínim l'Ajuntament hauria de fer un informe preceptiu quan venen les empreses al poble. Per Perquè... Per D'aquí a un moment elegirem la moció del, del PSC quan parla de, de la jornada laboral, de les 65 hores que es volen imposar a Europa pel senyor, el pallasso del Berlusconi, i, i tres o quatre més, saps? Que ara se li està ficant al cap de que hem de treballar més, hem de treballar més que els xinos. Cert? Clar, tot això, a vegades dius, home, això és una qüestió sindical. Bueno, pues no és una qüestió sindical, és una qüestió política. Per això, a vegades dic, fem un informe vinculant on esperem una sèrie de valors. Per què? Perquè l'empresa tingui representació sindical, perquè tingui bones relacions laborals, perquè tingui seguretat en el treball, perquè faci formació, perquè faci I més D, perquè faci una sèrie de qüestions que dels de, valors que tenim des de l'Ajuntament, des de l'ètica que venen aquestes empreses a instal·lar-se al municipi a, a, per fer-li aquest favor també volem unes contrapartides i que els nostres treballadors i, i, i el reste de treballadors, perquè bueno, jo sóc internacionalista, com a treballador més igual un treballador xinès, negre, o català o andalús, per mi els treballadors som tots treballadors, doncs que almenys tinguem aquesta ètica de dir, escolta, un informe que, clar, desgraciadament lo hem de fer no, no vinculant, doncs expresem una sèrie de condicions i d'ètica que pensem que les empreses que han de venir assallant perquè, entre altres coses, l'Ajuntament té una oficina de col·locació i a mi, estan a l'Ajuntament, tampoc m'agradaria que n'és un treballador d'allà que no estic dient que, que passi així. Tinc experiència que, de treballadors que he acompanyat allà bueno, i han trobat feina i sembla ser que per sort aquestes empreses s'estan bueno, portant bastant bé, però n'hi ha altres que no i estan al municipi. Eh, clar, tenim aquesta oficina... Resulta que donem feina, anem als treballadors a aquestes oficines i després van a alguna empresa que diu, tio, ja està bé que vinguin empreses, però si han de venir empreses de, de la manera que m'han tractat, escolta, me'n vaig cap a un altre lloc que treballar. Pues, això ho hem de cuidar també i hem de, de plantejar uns principis. M'estic enrotllant molt, però és veritat que aquestes coses s'han de dir. O tenir una espècie de, de dir, escolteu, nosaltres pensem així, aquest municipi, quan vinguin les empreses, com que les empreses no treballen si no n'hi ha persona. doncs pensem que les persones, bueno, no és intervencionista ni ni la podem obligar, però són recomanacions o consideracions que nosaltres creiem. Bé, des d'aquest punt de vista, doncs clar, l'expedient, hi ha dubtes, perquè no diu l'empresa, farem una plantilla de tal, contractarem a tal aquest Qui seran aquestes empreses subcontratades? És que això ja... Aviam, ens sona una mica així, perquè bueno, els empresaris no els subcontraten tot. Algún dia venen a un empresari i subcontratarà l'Ajuntament de Seyent. Volen subcontratar als regidors, inclús, des d'aquest punt de vista. Perquè ara està molt de moda, això li agrada molt als empresaris. Clar, això no ho expliquen a l'expedient. Jo no l'he vist, jo no sé si està o no està. L'empresa ha vingut aquí i ha explicat una sèrie de coses. Sí, és cert... Però, home, aviam, negociem una mica, aviam si podem tenir... Quants treballadors treballaran de sa gent, en quines condicions, de quina edat, quants professionals, perquè aquí sembla que també hi ha alguns tipus de treballs que són bastant professionals, no sé com el que sembla. No? I, bueno, i, per tant, nosaltres les tindrem per una sèrie de dubtes que tenim. No és perquè no estiguem d'acord amb la feina, però una sèrie de dubtes. I no vull de res no. Hola, gràcies. Alguna intervenció per part de la CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, primer matisar que probablement nosaltres no sabem si s'han negociat coses o no, és dir, que hi ha la possibilitat de que ens falti informació. No? En qualsevol cas la CUP no entrarem en una lògica d'aprovacions provisionals, i més quan hem començat el ple justament denunciant que hores d'ara ja hauríem d'estar aprovant el nou planejament i no ho estem fent. Fa des del mes de gener, si no m'equivoco, que no tenim informació relativa al pla general. Ens sembla que és un tema d'absoluta transcendència i, com a mínim, nosaltres no col·laborarem en anar sumant modificacions puntuals i no anar resolent el tema del planejament de fons. Per tant, ens votarem en contra. Eh, per part del grup socialista, alguna intervenció? Sí, el senyor Bueno, aviam, aquí sembla que el senyor Hinojosa, Bueno, no és, per, no, no és per rebatre el senyor Hinojosa, no? Diu, esclar, fan compartiments de 500 metres quadrats i no de 2.000. Aviam, no ens oblidem que totes les empreses que tenim a aquest polígono eh, normalment són empreses logístiques, localment són empreses molt extensives, amb mà d'obra, o sigui que no n'hi ha, eh, poquíssim, i que també tenen compartiments de 2.000 metres quadrats a dintre de l'empresa, vull dir que també s'ho que també fan el que hem que fer, i vull dir només cap problema de que vingui una empresa que vulgui fer uns compartiments de 500 metres quadrats quan ja en tenim una, també a més a més a la mateixa polígona i a la parcel·la del costat la 4 o la 5 o la 5 o la 4, més igual sempre i a més a més una empresa que deslocalitza deslocalitza aquest del Vallès i se'n va al Bages, estem de sort que no se'n va a la Xina, de fet jo també sóc internacionalista, més igual un treballador del Bages com del Vallès, vull dir, més igual que la gent treballi un treball i mentre treballi, però prefereixo que treballin aquí, sobretot a Catalunya, que no pas a la Xina no? llavors Simplement l'Ajuntament ha que fer una modificació per dir si deixem fer compartiments de 500 metres quadrats o dos, en vez de 2.000. Lo cual, jo crec que de, per, des del punt de vista de, del grup socialista no tenim cap inconvenient en que es facin compartiments de 500 metres quadrats, que aquest senyor pues, porti el seu outsourcing, que és el, com el nom tècnic de que porta els seus proveedors, els incorpori dintre del seu pla, a dintre de la seva distribució en planta, a dintre de la seva logística de muntatge a la seva logística d'emmagatzem i del que sigui necessari perquè vinguin vingui aquí, posi dos de treball, creï riquesa, perquè al fil al cap si algun tipus d'espopulació hi hauria aquí seria amb qui ven el sol, que és sol Dius, home, no és el mateix preu vendre una nau que pots fer compartiment de 2.000 metres quadrats que vendre una nau que pots fer 500 metres quadrats. És l'única cosa que podíem dir, cuidado, sol està d'acord amb això, sí. Si Incasol sol és el que ven el sol i està d'acord l'Ajuntament no, des del punta de vista del grup socialista, nosaltres no tenim cap inconvenient en fer aquesta modificació i que el senyor pugui fer doncs, les seves parceles de doncs, les seves separacions de 500 metres quadrats. Nosaltres votarem a favor. Això és una bona intervenció per part de Esquerra Republicana, senyora Cortès. Sí, jo respondria, gafaria el fil una mica del que ha dit el senyor Inohosa de iniciativa, que ha dit que els partits d'esquerra moltes vegades posem pegues a les hores de crear empreses. Això s'ha dit moltes vegades i ho hem sentit moltes vegades. I com ell molt bé ha dit, no és que posem pegues, no és cert que posem pegues, sinó que a part de crear empresa i busquem d'altres factors, i a més a més demanem sempre un plus més que no pas d'altres partits. Nosaltres en aquí tenim el record d'una parcel·la de la Junta Vera. No voldríem que per part nostra se'ns pogués dir mai, de doncs, què nosaltres no volem crear llocs de treball, que nosaltres no volem portar empreses aquí sonin tot el contrari. Nosaltres volem crear llocs de, de treball, volem portar empreses aquí seient, només faltaria que no. Però hem de ser curosos. Recordem dues legislatures. Eh, fa, han passat dues legislatures i recordem quan es va crear quan es va construir el, el polígon industrial del Pla del Mas. Les, hi va haver unes parcel·les que van ser els resultants de l'aprofitament d'aquell polígon, que són les que van tocar a l'Ajuntament de Sallent. Aquelles parcel·les eh, es van vendre per un preu molt baix amb empreses doncs, que, van, que van entrar en el concurs o que es van presentar en el concurs doncs, perquè per adjudicar els i d'allò, per adjur els i la parcel·la, amb un pre amb un preu baixíssim, a meitat de preu de lo que costava normalment una parcel·la. Es va vendre amb una empresa i en aquí el grup d'esquerra hi ja, quan es va, quan es va portar aprovació per ple, ja va manifestar que no podien estar-hi d'acord perquè primer el que es havia de fer era demanar un pla de treball en aquesta empresa, un pla econòmic en aquesta empresa també la que es havia quedar a la parcel·la perquè no fos una simple especulació del terreny es quedés, es quedés aquest terreny i llavors'l venés. Convergència se'n va riure molt de tot això va dir que, oh, ja ho tenien tot, ja tenien els papers i tal i qual molt bé doncs va ser així l'empresa es va quedar a aquesta parcel·la l'empresa, va construir unes naus en aquesta parcel·la i l'empresa es ven aquestes naus a un preu super eh? i no se les queda per ell perquè ni ha creat llocs de treball, no va presentar el pla econòmic, no, va, no, no ens va presentar el pla laboral, no ha creat cap lloc de treball sinó que únic i exclusivament que ha fet s'ha venut les naus que ha construït. Això és especulació o no és especulació? Les compro per 11, les ven per 34. A nosaltres ens sembla que això és especulació i greu. Què passen aquí? Podria passar que en el cas que avui se'ns presenta en aquesta taula hi hagués especulació o no n'hi hagués, no ho sabem. Se'ns explica que hi ha una empresa doncs, que vol fer això, que vol construir una nau i que aquesta nau la vol compartimentar. Molt bé i que hi vol portar mm, empreses doncs, que siguin que tinguin afinitat amb ells perquè els hi creïn estupendo. Fins aquí podem estar d'acord perquè ens va dir l'empresa. No ho sabem si, ho, si, si serà així o no, perquè l'altra vegada ja ens vam trobar en un altre cas que també ens van dir això i va ser pura especulació. Què pot fer aquesta empresa? Fer això que estaria molt bé i que ens semblaria perfecte, però també pot fer que es, que es vagin compartimentant aquestes naus i que es posin a lloguer. Què passa aquí? Doncs pues mira, l'empresa que ha comprat aquesta parcel·la està llogant, està traient un benefici per ell i d'aquesta manera pues, paga el preu de la parcel·la, el preu que ha costat, no, no el sol, paga el preu que li ha costat també la parcel·la, doncs pues mira, de tots els lloguers que va tenir també la va pagant. Podria passar això també? No ho sabem. Pot ser que sí, pot ser que no. Per tant, nosaltres en aquí com que no tenim, no sabem què passarà, com que no sabem, com que no ens podem creure els arguments que ha donat convergència perquè ja estem escaldats, nosaltres en aquí pensem ens ens abstindrem en aquest en aquest sentit. No perquè no vulguem crear riquesa, no perquè no vulguem portar empreses, llent, tot el contrari, les volem portar i a més a més també agafant i reprenent la línia que ha dit la senyora Ana Gabriel, o mà, estem Bueno, ja no sé on estem, però estaríem ja na l'aprovació d'un POM que l'hauríem d'aprovar aviat, però com que fa tant temps que no en sabem res, des de principi d'any, que mai més n'hem sapigut res, estem redactant aquest pla d'ordenació municipal i, mentrestant, estem fent modificacions puntuals. Vull dir que estem, nosaltres mateixos ens estem contradint. Per tant, nosaltres en aquest, ens, ens abstindrem en aquest punt. Ramaleda. Sí perdoneu-me, però des de, des de promoció econòmica, sí que volria matisar o donar un parell de detalls que crec que són suficientment importants. No? El context en el que estem també quan defensàvem abans la qüestió de la moció del, de la modificació de crèdit també ho hem aguat, no és el més favorable. Eh, tenim un polígon que és miner, que és els, el, els plans de la sala, que és propietat de, ara tenim ja la, la titular de nosaltres, però és de l'incasol els preus per metre quadrat són, són molt, molt, molt avantatjosos respecte al que és un preu un preu privat d'alguna altra polígonia industrial, i la veritat és que només ens hi venen que empreses de logística, i gràcies, però són empreses, com deia també el senyor Manuel Benz, molt extensives en, en, en, en espai, eh, poc intensives en mà d'obra, i per tant generen la riquesa que generen, que és poca. Aleshores, quan ens presenta un projecte com el que tenim a sobre la taula, eh, home, doncs el mirem amb uns altres ulls, no? Què ens demanen aquesta gent? Poder tenir una nau principal gran, no estem parlant de fer només naus petites, estem parlant de fer un centre d'activitat important, productiu, amb un departament d'IMSD, amb administració, magatzem logístic, etc. etc, I agafar també una part de la mateixa parcel·la i poder fer naus, en lloc de ser de 2.000 metres, de poder-los fer de 500 metres, perquè tenen unes necessitats de subcontractació de gent que treballa per ells. El primer que em passa pel cap és, ens la fotran, com deia el senyor cortès i, i ens la poden fotre. No? Però llavors tenim una clàusula de l'Incasol en la que eh, garanteix, o aquesta mateixa clàusula que fa és evitar que qualsevol empresa que faci una activitat i compli una parce·la d'aquestes, que són tan llibertes de, de la sala, pugui vendre's l'activitat abans de 10 anys. Ah, veus que hi ha una clàusula d'aquestes i dius, doncs, doncs potser sí que ens la poden fotre, però ens la fotran d'aquí a 10 anys. No? Eh, en qualsevol cas, bueno, és, un, és un tema que que volia doncs, de deixar clar que si nosaltres intentem eh, portar aquesta qüestió al ple i, i tirar-ho endavant, és perquè, home, si alguna empresa a vegades productiva eh, en contra dels de logística en que ens estan venint, doncs també ve de gust ajudar-los una mica. I per acabar, eh, la qüestió de l'empresa que ha comentat la senyora cortès de, dels plans de la, dels plans del Mas, va sortir com va esforir, cert, una altra operació semblant és d'una altra empresa del polígon Illa de productes químics, que tenia de fer una operació amb un dret de sessió d'ús a sol no sé com se'n diu. I, escolta, va sortir prou bé i de 15 anys, doncs el, el sol que se'ls hi va cedir seguirà sent de l'ajuntament i s'han tret un recurs durant aquest temps. Vull dir que ara hi ha operacions que surten bé, n'hi ha que no surten tan bé. No, no, no vull entrar tampoc a ni a discutir ni a matitzar-ho, però ben, en qualsevol cas, estan parlant de la parcella 4 als pans a la sala, una empresa industrial que que acaba venir aquí assent i que ens amana poder compartimentar una part de la seva parcel·la en lloc de fer naus de 2.000 metres de 500. I, per tant, per això ho veurem positivament. Gràcies. Per aclarir el tema de, de com es va fer la, la venda de les parcel·les eh, i les condicions que ha explicat la senyora Cortés, demanaria al senyor secretari que informés exactament quin és el procediment d'una parcel·la que s'ha de vendre que sigui pública, a quin, com s'ha de fer la tramitació i que ens ho pugui explicar a tots perquè, com a mínim, en tinguem coneixement. Senyor secretari de parcelas propiedad del Ayuntamiento que tienen origen en el aprofita, Aprofitamin-MITS, eh, se ha de hacer necesariamente una subasta si se trata de parcelas industriales o de, se, de, de sectores industriales o de cervejas. Si, si es residencial, ahora solamente se puede dedicar a vivienda de protección pública, de algunas de las modelos de Eh, les parcel·les industrials i de serveis necessàriament que tenen el seu origen en el 10% de l'aproveixament mitjà, necessàriament hi ha que fer-les per, per subhasta. Podria explicar què és la subhasta, exactament? La, la subhasta consisteix en un procediment en què es valora la, la parcel·la per, per un tècnic, un tècnic com competent en la materiaria i se anuncia per que tothom que pu que vulgui poda presentar-se a la, la suasta i pues, ser parte d'un preu de, de, de salida que, que puede ser pujat si el mercat està basant normalment normalment ja sé, ja les, les piques pujan el, el, el preu de sortida. En principi, jo he presenciat alguna subhasta en la que finalment s'ha adjudicat eh, per un preu que era exactament el doble del preu de sortida. Gràcies. Senyora Arenes. Sí, les diferents intervencions, el company i el secretari ho ha explicat, però afegir que és una empresa que ve de fora, si no ve aquí potser anirà a un altre lloc. Actualment una activitat que funciona, però que li rendirà amb més consideració de la forma amb la que volen ubicar-la en aquesta parcel·la. La part positiva la part positiva és que si no s'aprova no vindran. Si no vindran, potser és permès que s'hi venen i en guanyen menys. En definitiva, parlava d'ètica i parlava de contrapartides. Crec que són dues coses totalment diferents i que no es poden barrejar. Contrapartides no es poden demanar perquè el que s'està realitzant és un informe tècnic per fer una unes activitats dintre de la, de la, mateixa, de la mateixa nau i que ja s'està efectuant o que es pot fer amb una parcel·la existent. O sigui, no s'està cometent... Cap jo comparatiu, evidentment, sí que es cometeria un greu comparatiu si la justificació fos en un altre sentit. També comentar que els llocs de treball, evidentment, hi han llocs de treball que són fixos i n'hi ha que són temporals. Al ubicar la distància que hi ha entre el Vallès i el Bages, evidentment, si aquesta empresa s'ubica i du a terme l'activitat, generarà llocs de treball sempre és positiu i, més a més, si la tenim dintre del municipi, la gestionem i rebem tots els ajuts, les contribucions i els impostos que generi la mateixa. És la part positiva que es pot treure de la ubicació d'una empresa i de la petició, que quan ens arriba a l'Ajuntament una petició s'ha de treballar, perquè és la nostra obligació treballar sobre les peticions, si són possibles. Per això i en els informes tècnics que elaboren els tècnics per poder determinar si hi ha la possibilitat de fer-ho. I com que ja hi havia una parcel·la en la qual s'estava efectuant amb els mateixos paràmetres, donar aquesta possibilitat a aquesta empresa que va fer la proposta. Gràcies. Si és alguna altra intervenció per part d'iniciativa, senyor Nojosa? Quan, quants metres quadrat quan, quant quadra té la parcel·la i quants metres quadrat es construirà? Quin és el mínim que es pot construir en aquesta parcel·la? Que si ja és el incassol hi ha un mínim, no?, de metres que per vendre-la a Inca Sol... Això, això hauríem de mirar-ho a l'expedient, al pla parcial, la normativa del pla parcial i que l'han tingut a disposició. Perquè l'empresa, la... jo, no jo no estic parlant de que, aviam, jo crec que empreses que venen el que passa és que, aviam, alguns paràmetres també hauríem de, de saber, perquè aquesta empresa ha presentat... S'ha parlat també ella si el projecte industrial o pla industrial que té, aviam, és... és com és? ho sabem, això no, no, no hi ha res escrit no? de l'empresa vull quants treballadors vindran i tal perquè aquí, clar, diem no, això no passarà però també l'empresa aquesta pot agafar i, bueno, no sé, no, poden passar moltes coses aquí bé, en tot cas no vull discutir més d'aquest tema nosaltres ens abstindrem i punt ja d'acord, gràcies a alguna altra intervenció per part de la, la CUP, del grup socialista del grup d'Esquerra Republicana, senyora Cortès? Sí, nosaltres volem dir que, com diu el senyor Serra Malera, ha dit que, era, que en aquest polígon eh, eren unes parcel·les molt grans, el polígon dels plans de la sala, parlem, que són unes, unes, unes parcel·les molt grans i que, esclar, en aquestes parcel·les tan grans s'omplen doncs, eh, d'empreses de logístiques i grasses, em sembla que ha dit. Grasses. O grosses, o no sé què ha dit. Grasses... No, bueno, doncs no. I gra... Ah, gràcies, bueno, és que jo fallo una mica de l'orella. i Gràcies, vale, d'acord, molt bé. Tot i així, doncs, aquest model és el model que Convergència i Unió van decidir que fos, juntament amb l'Incasol, aquest polígon dels plans de la sala. Quan aquest polígon es va portar a aprovació en el ple, Esquerra Republicana ja va argumentar que aquestes parcel·les pel municipi de Sallent i pel lloc on estàvem, que les parcel·les eren massa grans i que no, que serien parcel·les justament per posar-s'hi empreses de logística. Així ha estat clar. Les empreses de logística necessiten parcel·les de dimensions importants per implantar-se. Què ha passat en aquí? Doncs que és clar, les empreses més petites, que són les que creen més llocs de treball, s'han vist amb, amb dificultats amb implantar-se en el polígon dels plans de la sala. Llavors, nosaltres a la passada legislatura ja vam fer, juntament amb una negociació que vam tenir amb diverses empreses, d'una parcel·la la vam dividir en, ara no, no recordo si eren tres o quatre parcel·les més. I cadascú va comprar la seva part. Això es va fer legalment, es va fer un contracte, es van anar amb el notari, es va fer tot perfectament acordat i perfectament legal. Eh? Llavors, cada empresa d'aquelles es va anar seccionant el, el terreny, la parcel·la, i no puc dir si són tres o quatre les empreses que hi ha. Actualment una és Dibages, l'altra és MC Toys, l'altra, si no recordo malament, és que no em voldria equivocar, no sé si és can Cables, però bé, bueno, no. Potser sí, no, no, ara no ho recordo, però no tinc els que fes davant i no ho sabria dir, però bé, bueno, es va convertir aquella parcel·la gran en tres parcel·les petites, més petita, o potser el Soler s'hi va posar. Bé, no bueno, és igual, no ho sé, no, no, no me'n recordo ara quines eren, eh? I així doncs, vam donar sortida a tres o quatre empreses que es van poder, poder posar-se, instal·lar-se als plans de la sala i ser un benefici doncs, per cellent. Què ens trobem aquí? Doncs clar, ara ens trobem, clar, també de dir, reprenent el fil d'abans, que nosaltres, Esquerra, el grup d'Esquerra, ja va presentar al·legacions en l'aprovació la, d'aquest polígon que se'ns van desestimar. Ara resulta que tornem enrere i ens estan donant la raó a aquelles al·legacions que Esquerra va presentar. Molt bé, si s'ho vendran d'aquí 10 anys o no s'ho vendran d'aquí 10 anys, no ho sé. El procediment que ha explicat abans el senyor secretari de, de com es fa a la subhasta ja el sabem. Nosaltres vam demanar en aquesta empresa del Pla del, pla del Mas que aportés un pla, un estudi tècnic, de com seria aquesta empresa, de quants treballadors podria tenir, de quina creació de llocs de treball, de quina creació de riquesa. I l'aleshores en aquell moment, regidor de Promoció Econòmica es va treure un paper de la màniga i va dir que el tinc aquí, el pla de labors. Un pla Aquest pla de labors no va existir mai. Eh? Va ser una enganyifa i l'única va ser, va ser un pla d'especulació. Ja ha estat així. Ja està fet. Ja està fet. No voldríem que tornés a passar el mateix. N'hem estat parlant ara amb els regidors no voldríem de cap manera que ens diguessin que nosaltres posem pals a les rodes perquè per crear riquesa saillant, per crear ocupació saillant, perquè no vinguin les, les empreses a saillant. Doncs bé, n'hem parlat ara i hem dit, doncs molt bé, abans hem dit ens abstenim, doncs molt bé, us donarem un vot de confiança i i votarem a favor i a veure si, que, si amb aquest vot de confiança això es pot tirar endavant i a veure si és veritat tant de bo, eh? ho desitgem, per això us el donem. Perquè es, pugui, perquè es pugui fer això. Per tant, votarem a favor. Bé, només per aclarir algun aspecte del que s'ha dit, eh, s'ha parlat d'especulació, em sembla que ha quedat ben clar, vostè ha manifestat, la senyora Cortés, que, que ja coneixia el procediment del que era la, la, el sistema de subhasta, però segueix insistint en què se li tenien que posar condicions. Escoli, quan es fa una subhasta i es publica amb una valoració, com s'ha explicat per part del senyor secretari, eh, feta per un tècnic, el preu que hi hagi a les persones que vulguin concórrer en aquesta subhasta, fan la millora d'aquesta oferta, i sense cap condició de cap tipus, perquè el procediment aquest no admet cap eh, altra condició. Ja ve que no m'està escoltant, en tot cas... Sí que l'escolto, sí sí, sí, sí que l'escolto no i vaig pensant, que... senyor Molto, sí, senyor Molto... Sí, senyora Cortés, senyora Cortés, perquè si se li ha explicat quin és el procediment, I encara segueix insistint, o no escolta quan se li expliquen les coses, o vinga, sí, que escolta, a, a sí, a que fe, passa fe fe bullir, que tinc feina a puntar, fe, però li torno senyor Molto, sí, senyor Molto. Sí, fer que llavors ja, ja ho sabem, ja ho sabem que vostè diu, no, no, palsa la roda, no palsa la roda. Bueno, en tot cas, jo li agraeixo que hagi reconsiderat la, la seva, el seu posicionament inicial, però el que s'està fent aquí no és ni segregar cap parcel·la, una mateixa parcel·la, que en el propi pla parcial, en la, quan es va fer l'aprovació ja de la normativa, uh -huh. ja estava més poder fer això, vol dir que no és ni, ni, ni modificar el, el criteri que ja hi havia, ja, ja sé, hi era ja aquest criteri sí, en el polígon, sí, sí. l'únic que fa és, és a dir, en comptes de, que n'hi hagi només una parcel·la, que n'hi hagin dues. Eh? En tot cas, jo vull que quedi força clar, perquè doncs, aquí eh, es, es poden barrejar les coses. Ja li dic, li agraïm el canvi de posicionament, però val la pena... El vot de confiança, eh? important, sí, Molt important, amb, eh? amb, molt amb, important amb, eh? amb el vot de confiança que encara té més valor, eh? Perquè vol dir que canvien de posicionament, però a més a més ens fa la confiança Exacte. que això pues, en espero vol... que sigui xiè. Eh? Ho valorem pos Ho celebrarem. Bé. de Debutut suficientment i amb totes les observacions que, que, que s'han pogut fer, doncs procediríem a la votació d'aquest punt. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Doncs queda aprovat per 11 vots a favor, un en contra, de la CUP i un abstenció d'Iniciativa per Catalunya. I passem al següent punt de l'hora del dia, que és moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya per donar impuls a la rehabilitació del barri de Sant Bernat i l'habitatge. Senyor secretari, o el senyor Hinojosa vol fer la lectura? Sí, perquè em sembla que el secretari té una mica de som també, sí. com jo, com dient. Doncs, eh, oh, el senyor Hinojosa procedirà a fer la lectura a la moïna. Aviam, moció per la rehabilitació del barri Sant Bernat i altres indrets del poble per donar impuls a l'habitatge. En José Antonio Nojo Savera, com a regidor de representació d'algú municipal d'iniciativa per Catalunya Verde de Seixent, la present moció es fonamenta en els següents el següent exposicions de motius. Primer, atès que la proposta d'aprovació del pla de barris per part d'aquest consistònic no pot contemplar una part del barri antit, en concret l'anomenat barri de Sant Bernat, que comprèn, entre altres, el carrer de Sant Bernat, Molí, Clos, Esglés la plaça de Sant Merda, així com altres que es consideren convenients. Per part del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verge, creiem necessari que, a més d'aquesta aprovació del pla de barris, cal calibrar tot un seguit de mesures d'actuació al barri de Sant Bernat i altres que es consideren oportúes, tot proposant un seguit d'actuacions que s'ajustin a les necessitats presents i immediates, i també futures, que pot precisar els barris o sectors en qüestió, i per a les quals... Els estaments públics disposen actualment d'instruments adients per dur-les al terme, Instrument als quals l'Ajuntament de Saient hi pot accedir. Tercer, seria necessari aplicar, aplicar mesures de xoc per tal que els barris o sectors no esdevinguin un focus de possible degradació. I al mateix temps, caldria marcar un calendari d'actuacions per part de l'equip de govern local per les possibles solucions a desenvolupar. És per això que es proposa el ple de dels següents acords. Primer, que un cop ja presentada la sol·licitud per acollir-se al pla de barris, l'Ajuntament realicés en un període màxim de sis mesos la valoració de les greus o mancances tant a nivell social com de degradació existents al barri de Sant Bernat, Carrer Sant Bernat, molíclo, Església i Plaça Sant Bernat, Portalet i altres sectors o barris que es consideren adients i utilitzar-l i utilitzar la utilitzada per resoldre l'aplicar la llei 18 barra 207 del 18 de desembre des del 2007 del dret a l'habitatge publicada el 9 de gener del 2008 i en correcció d'errades el 7 de febrer del 2008 segons que l'Ajuntament de Saiem faci ús de l'article 8 apartat 1 al 4 successivament de la llei del dret a l'habitatge que fa referència a les competències i en concret del que diu l'apartat 3 L apartat 3 diu el següent. El senyor local que per just dimensió o per manca de recursos no puguin exercir plenament les competències en matèria d'habitatge poden sol·licitar a les administracions d'àmbit territorial superior la prestació d'assistència tècnica, financera i jurídica, que també faci ús de l'article 11, apartat 6 i 14, apartat 1 al 14 sobre la creació del pla local de l'habitatge, del qual ha de decidir el conjunt d'actuacions que permetin atendre les necessitats d'habitatge del municipi. Tercer, que es faci ús del capítol 2 de la llei de l'habitatge, article 16, apartat D que diu S'ha de vetllar per garantir el dret de tots els habitants a gaudir de condicions de vida urbana i d'habitidat que afavoreixen la cohesió social i per assegurar en cada nucli la coexistència de l'ús residencial amb altres usos de, i la diversitat de tipus d'habitatge. Tot elaborant un cens, amb ajut dels veïns i associacions per tal de disposar d'un cens de conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial per aplicar els articles 29 al 34 i sobre el foment de la conservació i la rehabilitació, articles 35 al 36, i sobre mesures d'intervenció administrativa, fent convenis de rehabilitació, articles 39. Quart, que es de eh, determina una partida econòmica per tal de desenvolupar estudis pertinents per poder accedir els avantatges que ofereix la nova llei de l'habitatge. Seyent, a 20 de juny del 2008. Bueno, Gràcies. Vol afegir alguna cosa? No, ja bé, bueno, eh, més o menys eh, la idea de la moció del grup d'iniciativa és que pensem que la nova llei de l'habitatge podria, eh, podria tenir incidència en el poble de Seyent del fet que permet donar instruments que per, per, aviam si podem recuperar els habitats més a habitatges de lloguer i donar resposta a unes necessitats socials que tenim a Salient. Suposo que l'equip de govern, més d'una persona de seient ha vingut aviat si sap on hi ha un pis de lloguer. En fi, això permetria, doncs, a part de que la llei facilita altres qüestions com la rehabilitació, i altres sèries de qüestions. Bé, la llei és, molt, és complexa i llarga, però creiem que que l'equip de Gureu podies fer un inventari més o menys d'aquesta situació i d'alguna manera posar-se en contacte amb, amb l'administració aviant intentar aviant què es pot fer. Per què parlem del barri Sant Bernat? perquè és cert que quan vam presentar la, la, la, la moció sobre la Llei de Barris que m'encembla que no hem tingut gaire sort, m'encembla. M'encembla que no han tingut gaire sort. Suposo que la Generalitat alegarà els motius per què no s'ha aprovat el projecte. Vaja, no em correspon a mi dir això, l'he corresponia dir-lo al Sr. Alcalde perquè a lo millor ell té més, més informació que hi tenim nosaltres. Pues, el que passava en el barri Sant Bernat, que una mica tipificant aquests barris que hi han en els pobles, que són els barris més antics, que és veritat que segurament a altres pobles hi ha barris més antic, que estan molt més degradats que el barri de Sant Bernat o el Clos, pues pensaven que si es podria fer alguna intervenció en aquest sentit, pues si la llei de l'habitatge permetia fer aquest tipus d'intervenció, pues pensaven que era una bona idea. I després pues això si es pot traslladar a una àmplia capa de la població eh, o on altres sectors pues, pues molt més millor no? i una mica és això no em feu avím joconnecta moltes parts de la llei hem posat alguns articles tenim la, més o menys aquí còpies de la llei no sé si el senyor secretari té més més coneixement sobre això perquè una mica per explicar si tinddriem possibilitats o com a mínim intentar-ho de, de de tenir un parc de lloguer a través d'instruments que hi ha la Generalitat més ampli i, i altres intervencions que es podrien fer. És evident que això ha de ser amb els propietaris i han convenis, que d'alguna manera el, el propietari també té algunes avantatges i, i el, inclús l'Ajuntament pot, pot fer de mediador i tal, que és una feina que porta feina, jo crec que porta bastant feina això, però podria ser, podria ser positiu. I aquest és l'intent, no sabem com, quin resultat donarà tot això. I si ho presentàvem a aquesta proposta. Gràcies, pues alguna intervenció per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Sí. sí. Senyora Cortés. A veure, tal com ha dit el senyor Hinojosa, eh, tots sabem doncs, que Sallent, malauradament, doncs, no hem estat... No hem estat els escollits per participar en el pla de barris. Llavors, a veure, és una llàstima perquè això doncs hagués aportat molts beneficis parcelant, per però nosaltres ja vam argumentar des d'esquerra que ens semblava que corríem molt i que lo important no era córrer i presentar-nos en aquesta edició, sinó que podríem fer un estudi més acurós, més curós i més acurat i presentar-nos a la propera edició. Bé, les coses van anar com van anar i ens vam presentar en aquesta. No hem estat escollits a la Catalunya Central, no hem sigut nosaltres, potser és que tampoc no tenim tantes necessitats com tenen d'altres municipis, vull dir, clar, això també no sé com ho valoren, clar. però bé, ja que suposo que la pretensió seria, crec jo, de tornar-nos a presentar amb la propera modalitat, a la propera edició de la llei de barris, suposo, Potser estaria bé que tot això que avui lniciativa ha portat en el Ple ho incloguéssim també en a la Llei de Barris. perquè farem dues coses, una cosa que serà aquesta, l'altra que serà la Llei de Barris. Vull dir, tindrem tantes no sé tantes coses per, per redactar i tants estudis per fer i tant que potser... ara crec que tenim l'oportunitat de passar no tot un any, no tot un any, perquè no serà tot un any, sinó de passar un període més llarg per poder fer un estudi acurat tal com vam demanar per participar en la propera edició. Doncs ja que vostès han portat, que ens sembla molt bé, eh? ja que vostès han portat aquesta proposta d'aprovació perquè hi entri aquest, aquest barri i d'altres, els que siguin necessari, incloem-ho tot i fem un estudi i no fem coses sueltes. acabat? Sí, sí, sí. sí, Senyor Soldoni. Sí, per part, per part de Convergència i Unió doncs, hem eh, estar parlant amb la Comissió Informativa i posteriorment i valorem positivament aquesta, aquesta moció. Eh, vull dir, no, crec que el debat no, és, no, no ha estar la senyora Cordés, però sí que nos creiem que això és diferent que el tema de la llei de barris, perquè la llei de barris que malauradament doncs, no, no ens l'han donat diguem-ne, Inclou, inclou moltes més coses, molt més ampli i a més a més ha de fer referència a un sector determinat. I en aquest cas, sí que la moció inicialment també fa referència a un sector determinat, però que ho fa extensiu a altres necessitats que hi puguin haver en altres parts de la població. En aquest sentit també doncs, l'equip de govern, que també hem anem treballant amb coses d'aquestes, tenim tenim un conveni, <coughs> un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament amb la gerència de serveis de la l'aviatge urbanística de la Diputació de Barcelona, en el qual doncs, també hi ha de treballar en alguns àmbits d'aquests i que creiem que pot ser un bon, un bon filó per poder aprofundir en el que, en el que diu aquesta, aquesta moció. I, per tant, el, el vot de Comunitat serà favorable i, a més a més, doncs, eh, seguint el que diu aquí, aprofitant aquest instrument que ja tenim, que ja tenim signat i d'altres, que hem d'explorar de, i per que, de, que hem de mirar d'aconseguir doncs, poder avançar cap a, doncs, a, als objectius que marquen, que marquen la moció presentada per, per l'Institut per Catalunya. Gràcies. Hola. Una altra intervenció per part d'iniciativa. Senyora Jossa. No, bueno, jo era respondre a la senyora Mireia Cortés que bueno, és, és, són, són dues coses diferents. O sigui, la llei de barris és un projecte global que integra altres necessitats i tal el tema que és un tema concret de l'habitatge i, a més a més, eh, té un procediment diferent. O sigui, eh, de ben segur, jo crec que si es parla amb els propietaris dels habitatges, i jo ara no em faci donar exemples, perquè potser m'equivocaria exactament, i, i el propietari diu, mire, vostè voldria que aquest habitatge es pogués mm, reconstruir i estaria disposat a llogar amb aquestes condicions i podria fer un conveni, vostè estaria disposat, clar que a lo millor hi han ha, ha propietaris que diuen, mira, a mi em deixes i això cau, i algun dia està a prop de ruïna, doncs pues, bueno, aquí també la llei diu també coses, eh? Cuidado, que això també pot intervindre la llei. Però que són qüestions de convenis, de parlar, de fer un inventari, de quants habitatges tenim aquestes condicions, i porta una feina. Això també, també hi ha serveis per part de la Generalitat pues, que també es poden aprofitar i tal. Penso que són dues coses que no són iguals, que són diferents. Gràcies a una altra intervenció. Per part la CUP, sí, senyora Daniela Gabriel. Sí, es... <coughs> perdó, explicar el sentit del nostre vot, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, entenem que que el fons i, i l'esprit que la motiva, doncs, evidentment és positiu, però és que al final qui l'acabarà materialitzant és l'equip de govern, un equip de govern, insisteixo, que no ha dibuixat encara un pla general, que tenim un problema al barri de l'estació que encara no sabem com hem de resoldre, que ja vam dir en el seu moment que el pla de barris no era un projecte per tirar endavant i que s'ha confirmat que no ens l'han donat, però ja hi ha hagut una empresa que aquí ha guanyat uns diners i per tant no voldríem que aquesta moció servís perquè una altra empresa guany uns diners però que ens tornem a quedar encallats. L'abstenció és pel reconeixement a la feina que creu iniciativa que hauria de fer aquest ajuntament, però evidentment a una certa recança a pensar que és el moment de presentar-la i en tot cas que l'equip de govern la pot tirar endavant amb garanties. Una intervenció per part del grup socialista, per part d'esquerra. Senyora Cortès. Sí, nosaltres ens abstindrem en la votació d'aquesta moció justament perquè vem creure en el pla de barris i creiem que ens hem d'involucrar amb això i tirar una cosa endavant, i fer-la ben feta. Per tant, ens tindrem en aquesta moció justament per això. Gràcies. Bé, de suficientment, procediríem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. abstenció. Queda aprovat per 9 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. I passem al següent punt de l'ordre del dia. Ai, perdó, perdó. Sòria, eh, perdó. perdó eh, sí, sí, sí. sí. Cinc, cinc. Són vuit a favor. Vuit a favor? No, no, perquè he dit nou i he fet la resta i no, ja m'haguessin suspès. Haguessin posat una nota baixa en matemàtica en càlcul mental. No, 8... perquè té molt bona actitud. L'actitud l'hauria salvat. Vuit a favor, que són els sis de Convergència i Unió, Iniciativa i Socialistes, i cinc abstencions, que són els quatre d'Esquerra Republicana i la CUP. Eh... Uh, Passem al següent punt d'hora del dia, que és moció del grup municipal del PSC contra l'eurodirectiva del temps de treball. Ah, vol el senyor Manel Bens llegir-la? Que... Sí, el senyor Manel Bens. El grup municipal del Partit de de Catalunya presenta la següent moció perquè sigui inclòs a l'hora del proper ple de l'Ajuntament de Sallent. Moció contra l'eurodirectiva del temps de treball. Actualment, l'aliment de la jornada laboral a Europa se situa a les 48 hores setmanals. Aquest sostre va, aprovar, va ser aprovat per l'Organització Internacional del Treball el 1919. Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors. Després d'anys de revoltes sindicals que ens van iniciar en la Convenció de la Federació de Treballadors dels Estats Units i Canadà de l'any 1884, quan es va fer una crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a, les 8, a la de 8 hores, aquestes reivindicacions van provocar la Revolta de Chicago en 1886 en greus enfrontaments entre treballadors i policies. El 1993, el Consell i Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48 hores el temps de treball setmanal per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels treballadors. El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes Socials de la Unió Europea van aprovar una directiva que permet estendre fins a les 60 hores i en casos específics fins a les 65, la jornada laboral setmanal. La directiva, la directiva aprovada representa un atac frontal a l'Europa social i una autèntica regressió en els drets dels treballadors europeus. És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua de capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret de descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal. La Confederació Europea dels Sindicats també han denunciat aquesta directiva europea i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció dels drets dels treballadors i treballadores. Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de davant dels plantejaments neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a situacions més pròpies dels segles passats. Per tot això, el grup socialista de l'Ajuntament de Sallent proposa el ple de l'adopció dels, dels següents acords. Primer, rebutjar l'actual directiva europea referent a l'ordenació del temps de treball, ja que representa una pèrdua de benestar social, una ataca als drets laborals, atenta contra la seguretat i la salut a la feina, a més a dificultar la conciliació entre la vida laboral i de familiar, la familiar i personal. Segon, demanar al govern espanyol que faci totes les suggestions necessàries per defensar l'actual jornada laboral. Tercer, demanar als grups parlamentaris del Parlament Europeu que rebutgin aquesta directiva. Quart, donar Total suport al posicionament de la Confederació Europea de Sindicats en la seva denúncia d'aquesta mesura. 5è. Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que estigui en consonància amb els tractats europeus i la Carta de Drets Fundamentals de la Unió Europea. 6è. Informar d'aquest acord al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats del Govern Espanyol, al Parlament Europeu a la Comissió i el Consell de la Unió Europea. Sallent, 1 de juliol de 2008. Gràcies, vol afegir alguna cosa? No? Alguna intervenció per, per part del grup d'Iniciativa no per Catalunya? No que ja, ja li vaig comentar que també l'Iniciativa teníem una música igual però no, no, no ho vam... Hem... Ben, ben igual, no ben, ben igual. I ah, per part de la CUP, senyora Ana Gabriel... Sí, només informar que el, el representant a Europa del senyor Manol Véns, el ministre de Treball, el senyor Corbatxo, no va votar en contra de la directiva, és a dir, que es va abstenir. És a dir, que la valentia que sembla que traspuen aquí en el ple posicionant-se en contra de l'Europa neoliberal, eh, una mica en la distància, mantenim més les formes. Això una banda. Eh, la segona, que els partits polítics també estan tenint bastanta poca valentia a l'hora de recolzar les mobilitzacions sindicals que s'estan preparant. Ja no parlo dels sindicats majoritaris, que no es mouren gaire, però algunes minories, diguéssim, i alguns grups més radicals estan, estan plantejant vagues generals a nivell europeu i els partits no hi estan donant suport i segurament trauran les policies al carrer. Uh, I ho dic perquè nosaltres, que mai hem... Ho dic perquè nosaltres, que mai hem recolzat l'Europa del capital i que sempre hem alertat dels perills que tenia doncs, una Unió Europea construïda sobre la base del diner i del benefici del ric, doncs ara representa que ens donen una mica la raó. No esperava que ho fessin en la, en la mesura que seria segurament desitjable, però bé, bueno, ni que sigui el petit gest que avui porten al plenari, els hi reconeixerem un vot favorable. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana. Sí, dir que el nostre vot també serà favorable. Senyor Soldani. Manifestat amb el vot favorable de Convergència i Unió. Una altra intervenció. Senyor Manol Véns. Ah. Ah. Eh, ah. No, només volia dir sobre aquest gest de que el, el representant socialista no va votar en contra, és veritat. Eh, va fer, fer un esport d'agrupar una majoria amb l'extensió suficient per poder bloquejar això la seva aprovació al Parlament Europeu. Vull dir, no va prendre un canvi maximalista de votar en contra, sinó va fer eh, fem una extensió, recollim el màxim possible d'ajuts per fer l'extensió i si ens podem bloquejar això al Parlament Europeu, que no ho va aconseguir. Però per això es va estenir. A eh, veure, senyora Gabriel. No, no, si vol intervenir el senyor Nojosa... La segona bueno, una, no. Ja que estem una mica no. dis, amb ah. distensió. Us respondre l'Anna, que no sé si parlava de la, dels Mossos d'Esquadra de Catalunya o, o de la Policia en general. Perquè, bueno, jo, jo m'he afrontat els Mossos d'Esquadra, però quan, quan, quan s'enfronta un als Mossos d'Esquadra s'ha de fer, també s'ha de negociar. Em posaré aquí davant i farem que ens barallarem, però després... No, bueno, eh, ha sigut una cosa així, fora de lloc. Eh? Senyor Anna Gabriel. No, simplement, és, és molt seriós el tema, eh? és dir, les, les formes policials són les úniques que no tenen fronteres i actuen amb molta contundència en determinats col·lectius i en canvi amb els feixistes que sortien l'altre dia a celebrar la victòria eh, de la selecció espanyola, que van cremar autobusos, que van destrossar mobiliari urbà, que van ferir a persones que paraven a cotxes que eren conduïts per persones a les quals els demanaven si eren espanyoles o no i si responien que no, les agredien i no hi ha hagut, no hi ha hagut cap crítica dels partits a tot això, no hi ha hagut cap detenció i no hi ha hagut, evidentment, cap maltracte comissaria, i això és extensiu a tota Europa. Fet aquesta falca, em refereixo, per tant, als Mossos d'Esquadra, a la Policia Nacional i a totes les policies d'Europa. I una, una, una puntualització clara que, és a no menteixo. Es diu quan dic que el Corbatxo es va abstenir, és que és cert que es, va, es va abstenir, i, i si tan bo va ser el Corbatxo en aquesta estratègia abstencionista, ens abstenim avui també en el ple. teniam al vent. Estic convençut de que no mateixes, només es vull explicar a la gent el què es va tenir el ministre Corbatxo. Jo votaré a favor. Eh? Bé, debatut suficientment, eh procedirem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra, cap abstenció. Queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és modificació del dia de celebració del ple del mes de setembre. Senyor secretari,